Я все ж таки Маруся постановила, як тільки тато трохи спочине, зараз же розповісти йому про своє сексотство. Андросова, дядька Сергія і Васика. Ну, про все, що мучило і мучить ще й тепер. З татом можна і треба говорити про все, про все. І дійсно, коли мама по обіді лягла, як звичайно, трохи спочити, Маруся прийшла до батька, попрохала вибачення за турботу і сказала. Я мушу тобі... Дещо розповісти б тату. Я почуваю, що це мій обов'язок, і що ти мене лаєв би, коли б я цього не зробила. Це занадто важливе для всієї нашої родини. Тато лежав на канапі, стомлено приплющивши очі. Коли вона зупинилася, він навів на неї свій сір-зелений добрий погляд, якось незвично сумно сказав, говори, Говори, дівчинку, я буду тебе слухати дуже уважно. Коли я заплющуватиму очі, ти не звертай уваги. Я трішки стомлений з дороги. Але ти не бійся, я бачу, що ти маєш щось серйозне і буду слухати пильно. Маруся почала розповідати, та Степан Петрович ні разу не приплющив очей. Навпаки, коли вона почала говорити про. Закликання її до Білугіна. Він уже широко розплющив їх і навіть сів з ногами на канапі, хоч і скривився від зусилля. І потім він весь час ставив до ці короткі, спокійно хмарні запитання, перепитував і знову питав. Коли вона закінчила розповідь, він знову лів і тихо сказав їй, «Тепер, Марусю, лиши мене самого і не пускай до мене нікого протягом години». Потім ти прийди до мене. Мамі абсолютно нічого не кажи. І дай мені поцілувати твою руку. Тату, тату, як ти можеш? Мою руку чого? Я знаю. Знаю чого. Ти заслужила і заслуговуєш. І взявши її безвольно спущену уздовж тіла руку, він поштиво ніжно поцілував її. І, обережно поклавши її на коліно їй, додав, а тепер йди і приходь через годину. Маруся вся зачервоніла, вийшла на навшпиньки з кабінету і тихо зачинила за собою двері. А Степан Петрович витяг ноги на канапі, уклав руку на боці і заплющив очі, але зараз розплющив їх і устромив. Непорушний, повний напруження погляду стелю. Іноді він трудно вставав, закурював. Помало ходив по кімнаті, Знову лягав і дивився в стелю Хмарним, невідривним поглядом. І знову вставав, ходив, Зупинявся серед хати І раз навіть без силу руками. Немає, мовляв, іншого виходу. І тоді лів, заплющив очі, і затих, як непритомний. Рівно через годину Маруся обережно, без стуку, війшла до батька. Він почув її кроки, розплющив очі. Маруся сіла на старе місце біля канапи і мовчки, чекально зупинила на батькові очі. «Котра година тепер, Доню?» – тихо спитав Іваненко. «Шоста. Мама хотіла прийти до тебе, але я не пустила». «Дуже добре. Як ти гадаєш, дядю Сергій може бути вдома в цю годину?» «Так, я думаю, що він уже вдома. Ну, добре. Ми поїдемо зараз удвох до нього. Мамі треба сказати щонебудь, ну, куди ми йдемо. Ну, скажемо, що ти маєш побачити кого-небудь у клубі, а я їду до подруги. Добре, добре. Я покликав би Сергія сюди». Але нам тут не дали б говорити, а говорити треба серйозно. Серйозно, дочко. Дуже серйозно. Я розумію, тату. Я знаю, що ти розумієш, хоча досі не зовсім добре тебе знав. Ну, ходім, І Степан Петрович, зрукуючись не показати болю від вставання, легко підвівся і пішов до столу. Поклавши до кишені портсигар. Він помацав себе руками, по інших кишенях портфельчик, гаманець, хустка, грибенець.